mama mwana wewe my baby mwana na my, my boy wewe ni leo Baba Munini Francis, com a banda The Bundo Boys do Zimbábue, trazendo a música africana ao som de Londres da BBC. Há dez anos, quando os primeiros grupos de música africana começaram a se apresentar na Grã-Bretanha, era difícil imaginar que esse tipo de música pudesse deixar de ser encarada apenas como uma música exótica e diferente, popular somente entre os mais aficionados, e entrasse com toda a força para o cenário da música popular britânica, conseguindo ficar entre as mais vendidas. Mas foi justamente isso que aconteceu. Aí fica a pergunta, mudou o público britânico ou mudou a música africana? Afinal, por que esse súbito interesse pela música africana? Alguns dizem que era inevitável que a música africana encontrasse seu público na Europa. Afinal, só o tamanho do continente africano já indica que lá existe uma enorme variedade de estilos musicais. Além disso, o desenvolvimento da tecnologia de gravação e a expansão dos meios de comunicação, principalmente depois dos anos 50, fizeram com que houvesse um rápido desenvolvimento da música na África e que essa música pudesse ser divulgada para outros continentes. E os músicos ocidentais começaram a descobrir a música africana do mesmo jeito que descobriram, entre aspas, o blues, o reggae e o soul, como uma maneira de ajudá-los a diversificar os limitados ritmos do rock. Entre os que fizeram mais sucesso com suas descobertas estão Ian Drury, Brian Eno, que em 1981 produziu um álbum da banda africana Ed Canto, de Ghana, Paul Simon, com seu LP Graceland, Peter Gabriel, que fez uma turnê com o senegalês Yusuf Ndo, e os Tolkien Heads que em seu LP Naked, contaram com a participação de morry Kant, da Guiné, e de vários músicos africanos que moram em Paris. E o interesse dos grandes astros da música pop por esse tipo de música acabou servindo como publicidade para as bandas africanas, que desde então, vem sendo chamada para festivais e shows em toda a Europa. Na Grã-Bretanha, muitos dos mais famosos DJs como John Peele, Andy Karshall e Charles Giller adotaram a música africana e a executam com frequência em seus programas de rádio. Kulumelani kulumelani ngabizo lokuma banye bani yini kodwa yini siya ngukukusa sobeke manje siva kuhleka but but, but. <dieting> <find> <Then let's play itavic> <ignore> Ujules, polișene, ujules, vă, una, șene. Cu lumea anii. Cu lumea anii, vi gata, nu mai camă, mai amă. Și ne o privi, și am cucosă, pe Enna kusana zith namhlanje le kuthi bona mathamba bani ke pa kona la <laughs> lela ushwile ushwelo ushwile tsma u na ngwe shwela ushwile ushwelo ushwile tsma u na ngwe shwela oshu oshu Waushu Kubani, com quem você estava falando, com o grupo Leigh Smith Black Mambaço da África do Sul, grupo que participou do LP Graceland de Paul Simon. Antigamente ligava-se a música africana à imagem estereotipada de uma música tribal, ligada principalmente a atabaques e a dança. Mas a música africana, que agora chega às paradas de sucesso, tem uma roupagem bastante diferente. É uma música urbana, sofisticada, baseada em guitarras, E que mistura novas tecnologias a elementos da música tradicional africana. Para o disco jockey britânico Charles Gillard, o que chama sua atenção na atual música popular africana é o uso da guitarra na criação das frases rítmicas e melódicas. Gillard diz que, no caso das bandas ocidentais, que usam mais de uma guitarra em sua formação, a função dessas guitarras é de tocar a mesma coisa, ao mesmo tempo, no maior volume possível. Já no caso das bandas africanas, diz Gillard, as guitarras agem como complemento uma da outra, criando uma dinâmica musical própria. Amatakachamburamu <música> Macre ma. On o care guaiam, Jo e to far. Zimbbu é seupend, enganat to far. Maru tenga nasanya. Seu cago bebi. Buñ mir capcho. Uxeu Macokoto. grupo de Four Brothers do Zimbabwe. A relação entre a música ocidental e a música africana pode ser definida como um processo de troca iniciado no tempo da escravidão. A diáspora negra resultou na criação de novos ritmos no Ocidente, como o jazz e o blues, nos Estados Unidos, e a salsa, rumba, calypso e samba, na América Latina. Por outro lado, esses novos ritmos foram importados pela África, onde tiveram bastante sucesso popular e possibilitaram o aparecimento de bandas locais famosas. Nos anos 50, Franco e sua Tupuchin OK Jazz, Tabou e a orquestra Frieza, ambas do Zaire, adotaram a Rumba. Nos anos 60, em Serra Leoa, S.E. Roddy desenvolveu o estilo palm wine guitar, baseado nos discos do pioneiro da música country do Mississippi, nos anos 30, Jimmy Rogers. E mais recentemente, as bandas africanas tiveram como influência a música de grupos como Beatles, The Eagles... Williams entre outros E agora, numa outra fase desse processo de troca, são esses músicos africanos que influenciam a música popular ocidental. Resta saber até onde irá esta influência. O crítico de música do jornal britânico The Guardian, Robin Denslow, acha que ela vai longe, mas acrescenta que, para se firmar definitivamente no cenário da música pop internacional, a música africana precisa de um embaixador carismático, como foi Bob Marley para o reggae alguém que não comprometa a pureza do som africano, mas que, ao mesmo tempo, o torne acessível para o público internacional. E na espera da chegada desse embaixador carismático da música africana, vamos encerrar este som de Londres com a música Inigré, do cantor senegalês Yusso Wando. Música hi pre